«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розтіл 36. «Еретрія!» – тихо промовив Вілл з подивом і настороженістю в голосі. Не звертаючи уваги на біль від поранення, він піднявся на ліктях, щоб роздивитись. Що ти тут робиш? Як бачиш, тебе рятую. Вона засміялась, її темні очі блиснули чимось пустотливим. Раптовий рух привернув його увагу, хлопець утупився в тінь. Там були дві жінки, порались біля буфета у задній частині фургона, вимакуючи у тазу з водою ганчірки, червоні, від крові. Інстинктивно хлопець потягнувся до голови. І зрозумів, на рану наклали пов'язку. Він обережно доторкнувся до неї і здригнувся. «Я б не чіпала!» «Це єдина чиста в тобі частина!» Юнак озирнувся. «Що ти зробила з Амберл?» «З твоєю сестрою?» Посміхнулася вона. «Вона у безпеці!» «Вибач, але я дещо скептично сприйму це стверджування!» Він почав підіймати сліжка. «Лежи, цілителю!» Вона знову примусила його лягти. Голос дівчини став тихішим, щоб жінки позаду не почули. «Ти боїшся, що я буду мститись за ваше непродумане рішення залишити мене в тірфінгу? Ти дуже погано про мене думаєш!» Вона засміялась і кивнула головою. «Можливо, зараз у тебе є шанс переглянути своє рішення? Готовий мене взяти?» «Ані трохи!» А тепер як там Амберл?» Якщо б я хотіла заподіяти шкоду тобі, Віл Омсфорд, або їй, я б залишила вас обох на поталу горлорізам, які гнались за вами через Грімпенворд. З Альфійкою усе гаразд. Попрошу привести її після того, як ми поговоримо. Вона повернулась до жінок біля буфету. «Ідіть, залиште нас. Жінки припинили те, що робили. І зникли через дверцята та в іншому кінці фургона. Коли вони пішли, Еретрія повернулася до юнака, схиливши голову на бік. «То що ж мені тепер з тобою робити?» – віл Омсфорд. Хлопець глибоко вдихнув. «Спочатку розкажи, як ти мене знайшла?» Вона посміхнулась. «Досить легко. Чутки про твої цілющі сили розлетілись вздовж і впоперек за десять хвилин, вже після того, як ти вилікував ту жінку-трактирницю. Ти думав, галас залишиться непоміченим? А як ти думаєш, тебе знайшли ті горлорізи? То ти і про це знаєш. А також знаю, що ти дурень. Вона сказала це доброзичливо і простягла руку, щоб торкнутися його щоки. Ровери першими дізнаються про все, що відбувається у місцях, де вони подорожують. Якщо б це було не так, то ми б не вижили. Урок, який тобі, вочевидь, належить засвоїти. Як тільки розійшлись чутки про твої чудесні зцілення, будь-кому, хто має хоч трохи розуму, було очевидно, що незабаром знайдуться ті, хто вирішать, що людина з такими талантами неодмінно має бути заможною. Жадібність і алкоголь добре поєднуються, цілитель. Тобі пощастило залишитись живим? Ну, мабуть, так. Трохи засмучено визнав Омсфорд. «Мені слід було бути трохи обережнішим. На твоє щастя, я здогадалась і вмовила цефело дозволити мені знайти тебе, як тільки почула чутки з того заїжджого двору. Інакше, скоріш за все, ти став би їжею для собак». «Нічого не скажеш. Приємна думка». Віл скривився і швидко глянув на дівчину. «Тобто цефело знає, що я тут?» «Знає», – вона посміхнулась. Пустотливість повернулася до очей. «Тебе це лякає?» «Скажімо, скоріш, турбує», – зізнався Віл. «Чому він щось зробив для мене після того, що сталося біля Тірфінга?» Еретрія нахилилась ближче і поклала свої тонкі руки йому на шию. «Тому що його дочка вміє переконувати цілитель, настільки вміє, що часом може вплинути навіть на такого непростого чоловіка, як Цефелло. Вона знизала плечима. Крім того, він багато разів обдумував те, що сталося. Гадаю, я переконала його, що ти не накликав небезпеку, а врятував життя родині. Віл із сумнівом похитав головою. Все одно я йому не довіряю. От і молодець, кивнула вона. Але принаймні сьогодні він не завдасть тобі ніякого занепокоєння. Він почекає до ранку, а потім з тобою поговорить. До того часу твої переслідувачі втомляться ганятися за тінями і знову повернуться до таверни за свіжим елем, ну і більш відчутною здобиччю. Еретрія підволась і через мить повернулася з вологою ганчіркою і тазом свіжої води, який поставила на підлогу поруч із ліжком. Тебе треба вимити, цілитель. Ти смердиш потом і брудом, а одяг зіпсований. Вона зупинилась. Роздягайся, я тебе обмою. Віл похитав головою. Я сам, от тільки одяг доведеться позичити. Вона кивнула, але не зробила жодного кроку. Хлопець почервонів. Я б все ж таки сам би помився, якщо ти не заперечуєш. Сліпуча посмішка розплилась на смаглявому обличчі. «Я заперечую!» Він похитав головою. «Ти справді невиправна!» «Так, Вілл Омсфорд, і я тобі про це вже раніше казала!» Її посмішка згасла. Їй на заміну прийшов чуттєвий і переконливий погляд. ВІЛ навіть на мить забув, про що йшлося. Еретрія почала нахилятись до нього, а юнак швидко змусив себе сісти на ліжку. Його охопило запаморочення, але все ж він втримався. Принесеш мені одяг. На мить темні очі стали чорними від гніву. Потім дівчина підвелась, підійшла до шафи, взяла щось звідти і принесла йому. Візьми ось це. Вона кинула йому одяг на коліна, пройшла повз хлопця. Нахилилась і швидко поцілувала його в губи. «Вмивайся і одягайся!» А потім одним рухом ковзнула до дверей в кінці фургона та зникла вночі, замкнувши його всередині. Віл посміхнувся. Якими б не були наміри цієї дивачки, вона явно не збиралась дозволити йому втекти. Хлопець швидко скинув старий одяг, вмився, перевдягся, і глянув на себе. В одязі ровера він почувався трошки дивно. Хлопець тільки перевдягся, як двері знову відчинились. З'явились Еретрія та Амберл. Ельфійка вдягла штани та туніку роверів з поясом та пов'язкою на голові. Обличчя її було вимитим і трохи переляканим. Вона подивилась на голову віла, і в зелених очах одразу ж з'явилось занепокоєння. — З тобою усе, Гораст? — швидко запитала вона. — Я подбала про усі його потреби. Еретрія так відмахнулася від питання та вказала на ліжко навпроти ліжка вілла. — Поспиш там і переконайся, що ви не будете тікати сьогодні вночі. Дівчина дуже значуще посміхнулась вілу, рушила до дверей і обернулася. «На добраніч, брат Віл, На добраніч, сеструня Амперл. Приємних снів!» Посміхнувшись, Еретрія вийшла. За нею зачинилась клямка з глаценням. Тієї ночі вони спали у фургоні роверів, а коли прокинулись, вже був світанок. Світло просочувалось крізь щілини в зачинених вікнах, розвіюючи сутінки. Віл деякий час лежав мовчки, збираючись думками чекаючи, допоки сон зійди з його очей. Через мить він дістав невеликий шкіряний мішечок з ельфійськими каменями, перевірив, чи всі на місці, а потім поклав мішечок на місце. «Обережність не завадить», – подумав він, і вже наполовину піднявся з ліжка, коли Амберл суворо наказала йому лежати. А потім і підійшла. Ельфійка уважно оглянула його рану, та поправила пов'язку. По закінченню цього Віл швидко до неї притулився і здивував поцілунком в щоку. Ельфійка почервоніла і посміхнулася. Дитяче обличчя засяяло. Через деякий час клямка дверей відчинилась. Увійшла еретрія, несучи хліб, мед, молоко і фрукти. Сьогодні вона вдягла білу сукню яка дуже дивно контрастувала з смаглявою шкірою. На обличчі Віла промайнула сліпуча посмішка. «Що, відпочив, Вілл Омсфорд?» Вона поклала тацю йому на коліна і підморгнула. «Зараз зайде Фелло. Дівчина пішла, не сказавши ані слова Емберл. Хлопець глянув на ельфійку і безпорадно знизав плечима. Та вимушено посміхнулась. Через кілька хвилин справді з'явився ровер. Увійшов без стуку. Одягнений у чорне, закутаний у зелений плащ, він виглядав так само, як і тоді, на березі Мармідону. Широкополий капелюх він весело скинув, з помахом. Широка усмішка розрізала смагляве обличчя. «А, ельфи! Цілитель з сестрою! Ось ми і зустрілись!» Ровер вклонився. «Що, все ще шукаєте коня?» Віл посміхнувся. «Ну, не цього разу». Цефелло подивився на них уздовж свого гачкуватого носа. «Ні? Ви що ж, заблукали?» «Наскільки я пам'ятаю, Арборлон десь на півночі». «Ми були в Арборлоні і знову поїхали», – відповів юнак, відставляючи тацю. Поїхали до Грімпенворду? Ну, ми обидва тут. Ну, дійсно. Це фелосів сів навпроти. У моєму випадку бізнес приводить мене в багато місць, куди б я інакше не хотів їхати. А от що ти, цілитель? Що тебе туди привело? А тільки я не повірю, що це перспектива... Застосувати мистецтво зцілення. Віл трохи вагався, перш ніж відповісти. Доведеться бути дуже обережним. Наразі він уже достатньо добре знав це фело, щоб розуміти. Якщо ровер знайде щось, що можна використати собі на користь, то так і зробить. У нас тут свої справи. Недбало відповів він. Ровер стиснув зуби. «Здається, у вас не дуже добрі тут справи, цілителю. Навіть у Грімпенворді не кожному першому ріжуть горло». Віл перестав посміхатись. «От старий лис». «Здається, ми знову у боргу?» – сказав юнак. Це Фелло знизав плечима. «Ну, здається, я трохи поспішно склав судження про вас у тірфінгу». Дозволив Турботі про людей переважити здоровий глуст. Звинуватив вас у тому, що сталося, коли мав подякувати. Ось мене це і непокоїло. Те, що я врятував вам життя, трошки полегшує моє почуття провини. Мені приємно це чути. Віл не повірив жодному слову Ровера. У сестри і у мене були проблеми. Проблеми? На обличчі Цефело відбилось раптове занепокоєння. «Можливо, я ще чимось можу вам допомогти? Якщо скажеш, звісно, що вас привело у цю найнебезпечнішу країну? Ось воно. Ось суть розмови». Краєм ока Віл спостерігав, як Амберл застережливо насупилась. «Хотів би я, щоб у ваших силах було допомогти». Вілл зробив усе можливе, щоб ця фраза звучала щиро. Але, боюсь, не вийде. Мені б більше згодилась людина-знайома з цією країною та з її легендами. Це Фелло легенько сплеснув руками. «Ну, тоді, можливо, я все ж можу стати у пригоді. Я багато разів подорожував дикими землями. І знаю дещо з тутишніх секретів. Можливо». Подумав Вілл. «А можливо, ні. Можливо, він просто хоче знати, що ми тут забули». Юнак знизав плечима. «Мені здається, ми і так зловживаємо вашою гостинністю. Ми з сестрою зробимо усе самі». Обличчя ровера було безвиразним. «Чому б вам усе мені не розповісти? Та дозволити мені вирішувати?» «Чи зловживаєте ви гостинністю, чи ні?» Рука Амберл міцно стиснула за п'ястя вілла. Але хлопець цей проігнорував, не зводячи очей з цефелло. Отже, доведеться все ж щось розповісти роверу. «У короля ельфів, Евентіна Елесиділа, є онучка. Вона дуже захворіла. Їй потрібні ліки, і для мікстури потрібне коріння». Яке можна знайти лише тут, у диких землях. Мені воно відоме, мені і сестрі. Ми прийшли сюди у пошуках цього кореня, бо якщо зможемо його знайти та віднести ельфійському правителю, нагорода буде великою. Він відчув, як Амберл відпустила його, і не наважився глянути на обличчя ельфійки. Зафелло трохи помовчав, перш ніж відповісти. «І ви знаєте, де в диких землях можна знайти цей корінь?» Юнак кивнув. «Існують книги стародавні, ще з Старого світу. Вони розповідають про корінь і назву місця. Але це все було вже забуте, тож я маю сумніви, що ця назва тобі щось скаже». Ровер нахилився уперед. «Усе одно розказуй». «Притулок», – заявив Віл, спостерігаючи за обличчям. «Назва – Притулок». Цефелло задумався, а потім похитав головою. «Ні, хлопче, ти мав рацію, назва нічого не означає». «І все ж». Цефелло ніби навмисне замовк, злегка похитнувшись, наче поринув у роздум. «Є дехто, хто може знати». Хтось знайомий зі старими назвами цієї долини. І я міг би вас до нього привести. Але, господи цілителю, деякі землі дуже небезпечні. Ти сам це знаєш, оскільки перетнув невеличку частину лісів, щоб дістатись до грімпенворду. Ризик для моїх людей і для мене дуже-дуже великий. Ровер... І з вибаченням знизав плечима. «Крім того, у нас є й інші зобов'язання. Ми повинні поїхати в інші місця, вирішити інші питання. Тож, мій час дорогий. Як і те, що у тебе є. Що ти маєш на увазі?» Тихо спитав юнак. «Що без мене ви зазнаєте невдачі у пошуках?» що я, у свою чергу, хочу запропонувати допомогу, але моя допомога, ну, не може бути надана без, скажімо, відповідної винагороди. Віл повільно кивнув. Якої винагороди, це Фелло? Очі ровара заблищали. Камені, які ти маєш, ті, що мають магію. Юнак похитав головою. Ти їх не зможеш використовувати. Серйозно? Невже це настільки складно? Очі цефелло звузились. Не тримай мене за дурня. Ти незвичайний цілитель. Я зрозумів це з моменту нашої першої зустрічі. Для мене не важливо, хто ти, а лише те, що у тебе є. У тебе є камені, і я їх хочу. Це ельфійська магія. Вілл змусив себе зберігати спокій, відчайдушно сподіваючись, що він не втратить контроль над ситуацією. І лише той, в кому є ельфійська кров, може ними володіти. «Ти погано брешеш, цілитель!» Ровер скривився. «Він правду говорить!» Швидко вставила Амберл із переляканим обличчям. «Якщо б не камені!» Він би навіть не намагався шукати. Ви не маєте права просити його віддати їх вам. Я маю право просити усе, що захочу. Різко сказав це Фелло, відкидаючи її слова помахом руки. У будь-якому випадку я вам не вірю. Вір у що хочеш, але камені ти не отримаєш. Віл сказав це холодно і рівно. Двоє чоловіків якусь мить безмовно дивились один на одного. Обличчя Ровера було суворим і погрозливим. Проте там також був страх. Страх, породжений яскравою пам'яттю про силу, яку мають камені, про силу, якою володіє Вілл Омсфорд. З великим зусиллям Ровер змусив себе посміхнутися. «То що ти тоді даси мені, цілителю? Чи, можливо, мені треба усе зробити безкоштовно?» «Невже я маю ризикувати життям і майном без будь-якої форми компенсації? Має бути щось цінне, що ти можеш мені дати. Щось таке, що вартує каменів, якими ти так вперто не хочеш обмінюватись. То що? Що ти можеш мені дати?» Віл, відчидував, що намагався щось придумати. Але ніяких ідей не виникало. Та щойно він вирішив, що ситуація безнадійна, це Фелло різко клацнув пальцями. Я укладу з тобою угоду. Ви говорите, що король ельфів вас винагородить, так, якщо ви принесете йому ліки. Гаразд, я зроблю усе можливе. Щоб допомогти вам дістатись або дізнатись щось про місце, яке зветься притулком. Я відведу вас до того, хто може знати це місце. Я зроблю це і більше нічого. В обмін ви дасте мені половину будь-якої винагороди, яку отримаєте від короля ельфів, половину. Домовились, Віл на мить задумався. Цікава угода. Ровери дуже рідко або взагалі ніколи не віддавали щось, не отримуючи нічого натомість. «Що хотів, це Фелло? «Ти хочеш сказати, що допоможеш дізнатись, де притулок?» «Якщо це в моїх силах. Але не підеш зі мною в його пошуках.» Це Фелло знизав плечима. «Я не хочу без потреби ризикувати своїм життям». Знайти ліки та передати їх онуці короля ельфів – ваша проблема. Моя частина угоди полягає лише в тому, щоб допомогти у дорозі. Ровер зробив паузу. Однак не вважай себе вільним, як тільки ми розійдемось. Будь-яка спроба обманути мене закінчиться дуже і дуже погано. Юнак насупився. А як ти дізнаєшся, чи вдалося мені все? якщо ти не будеш поруч. Це Фелло розсміявся. «Цілителю! Я ровер! Я дізнаюсь! Я дізнаюсь усе, що з тобою станеться! Повір!» Його посмішка була такою вовчою, що на мить Вілл був упевнений. В цих словах трошки інше значення. «Однак їм все ж потрібна допомога. Треба знайти шлях через дикі землі». Допомога, щоб не використовувати ельфійські камені. То що, домовились? Запитав Цефелло. Віл похитав головою. Половина це забагато. Я дам третину. Третину? Обличчя ровера на мить потемніло, але одразу ж розслабилось. Гаразд, я ділова людина, третина. Щось надто легко. Подумав, віл і глянув на Амберл, побачивши в її очах ту саму недовіру, що й у його власних. Але Ельфійка мовчала. Вона залишила рішення за ним. «Ну погоджуйся, хлопче!» – тиснув це Фелло. «Давай не будемо домовлятись увесь день!» Юнак кивнув. «Гаразд, угода є угода!» «От і добре!» Ровер піднявся. «Поїдемо негайно, тому що у нас тут справ більше немає. Але ви залишайтесь у фургоні деякий час. Не треба, щоб вас знову побачили в Грімпенворді. А коли ми вийдемо в глухий ліс, я вас випущу». Ровер знову посміхнувся, махнув капелюхом на прощання і вийшов. Двері за ним зачинились і замкнулись на клямку. Вілл та Амберл зустрілись поглядами. Я йому не довіряю, прошепотіла ельфійка. Віл кивнув. От ти розумничка. Через кілька хвилин фургон похитнувся і покотився уперед. Подорож дикими землями офіційно почалась. Кінець 36-го виспіву. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо хочете до них доєднатись, внизу є посилання. Почуємось!